«Всякрею!» – крикнула Марта, ледве встигнувши згальмувати. Міліціянтик неспішно повернув голову і втупився в ліве колесо, яке торкалося його штанки. Тоді перевів погляд на фару, на капот, і врешті зустрівся поглядом з кимось позад мене. Ми з Мартою одночасно озирнулися. Тарзан, упершись передніми лапами у спинки наших сидінь, і, висолопивши язика, дивився на з'яву з розщепленими штанами. Тривало це, може, з хвилину. Нарешті міліціянтикові до голови навідалася якась думка. Його брови здійнялися на чоло і застигли там як два беркути в повітрі. Він дав раду блискавці і підійшов до машини з мого боку. Я спустив скло і глянув на бідолаху, ледве стримуючи сміх. Марта навіть не намагалася цього робити, вона вголос сміялася. А міліціянт, помітивши її, розгублено всміхнувся, ледь вклонився, так ніби хотів зробити реверанс, підморгнув, склав губи в трубочку, пригладив долонею, скуйовджене і змоклив від дощу волосся, тоді знову перевів погляд на мене і споважнів. Ваші пра — Ваші права! Промігся вимовити Марта витягла права за дзеркальця над собою І простягла мені Міліціянт довго вивчав світлину Звіряючи зі мною Подсмокав язиком І вказуючи на Марту спитав Це ваша мама? Та зареготала ще більше Дружина Виправив я Чоловічок ще раз подивився На світлину «Ви подібні!» Щось ніби запідозривши, примружив очі і витріщився на мене. Але Марта, нахилившись через мої ноги, помахала йому рукою, і він, розтанувши, відповів їй солодкою усмішкою. У «Вас чарівна жінка!» «Щасливої дороги!» Мені здалося, що крізь пелену дощу в дзеркалі заднього виду я помітив крихітну фігурку в міліційній формі, яка дедалі зменшувалась, і посилала нам у слід повітряні поцілунки. На них лише Тарзан відповів метлянням хвоста. За якихось десять хвилин Марта спинила машину. Нам обом захотілося справити малу нужду. Я впорався швидше і притьмом сховався всередину, бо дощу періщив не на жарт. Побачив, як Марта вилазить з придорожніх кущів і, не звертаючи уваги на холодну зливу, зупиняється біля яблуні, що вихилилася з-за паркана на шлях. Здійнявшись навшпиньки, вона зриває великі червоні яблука і кладе їх собі до хустки, яку тримає в іншій руці». Збоку, сприйнявши все це за гру, підскакує Тарзан. Я спостерігав за Мартиною постаттю, за її руками, які вишукували між листя стиглі й мокрі плоди. Краплини заливали її обличчя, стікали по шиї. Цього було мені не видно, але я міг уявляти, Фіоно, хіба ні? Хустка важчала, округлювалась. Одне яблуко покотилося по землі і пролунав постріл. На дорогу вибіг старий чоловік з рушницею, націленою в Марту. А коби тобі злодійко!» Марта кинулася до машини. Тарзан, тішечись від такого захопливого повороту забави, метнувся слідом. «По спині захотіла! Ломакою? Зараз стрельну! Виклучу міліцію! Скоти! Звірюки! Паршивці!» Коби ж вас повикручували, Коби ви світу білого не бачили, Коби ж вам... Кобо-абе, гукнула Марта, завівши двигун. Міліція нас знає і любить. У мене була подруга, Почала розповідати вона мені, Як тільки ми трохи від'їхали від місця злочину, Яка не могла жити без яблук. Воліла не їсти нічого, Не пити, не спати, Ні з ким не говорити, нікуди не ходити, Лише б мати яблука. Не уявляєш собі, що вона зробила б за одну однісіньку славу-переможцю».